Dnešní čtení z knihy Daniela. V prvním roce vlády Dariámeše, syna Achašvérosova, který byl meckého úvodu a byl králem nad královstvím Kaldejským, v tom prvním roce jeho králování jsem já, Daniel, porozuměl z knih Počtu roků, o nich se stalo slovo, Gospodinovo proroku Jeremiášovi. Vyplní se, že Jeruzalém bude po 70 let v trostách. Obrátil jsem se k panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prozbami o smilování v postu v žíněném rochu a potem. Modlil jsem se k hospodinu svému Bohu, a vyzdávalo se mu Ach, panovníku, Bože velití a hrozby, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dotržují tvá přikázání. Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme své volně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudu. A neposlouchali jsme tvé služebníky, proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králu, našim velmořům, našim otcům a všemu lidu země. Panovníku, nechce, prosím, podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé rozkořčení o tvého místa Jeruzaléma, tvé svaté hory, nebo pro naše žíchy a viny našich otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. Nyní tedy Bože náš, slyš modlitbu svého služebníka a jeho prozby o smilování a rozjasni tvář na svou zpustošenou svatyní <těk> kvůli sobě panovníku. Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a víš, jak jsme my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkladáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování Panovníků slyš, panovníků odpus, Pane, pozoruj a jednej, neprodlévej. Kvůli sobě, můj Bože, vždy tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem. Tak, milí bratři, milí sestry, základem dnešního kázání je to, co jsme slyšeli jako první čtení z knihy Daniel. Kniha Daniel bývá obliveným tématem i neděli v škole. Dneska asi ne, a každý z nás asi pamatujete napinavé napínavé příběhy o Danielovi v Lví jámě, nebo spláteli v peci. Kniha Daniel je určitě nějaký dobrý téma na děti. Ale zatímco první polovina té knihy obsahuje takové poučné legendy o věrnosti v diaspoře mezi exiluanty v Babiloně, jak hospodin své lidi neopustí, to je jenom půlka té knihy. A ta druhá je docela složitá i obtížná. Apokaliptická kniha, která se dá srovnávat Bibli nejspíš jenom s Janovým zjevením poslední knize knihou Biblii. Daniel není Prorocká kniha, je apokalyptická, ale není prorocká kniha. Pochází z nějaké doby, kdy lidi v Izraeli naříkávali, už, už nejsou ty proroce, my bychom chtěli mít proroci. A když někteří se snažili to proroctví, ten přímý kontakt s Bohem, nahrazovat intenzivním studiem Biblii. Tak třeba v 19. století, hlavně v Americe, se snažili lajci, to znamená nestudovaní teologovi, ale prostě čtenáři Biblii se snažili tam získat poznání o tom, jak kdy vlastně přijde Kristus znova, kdy bude poslední soud tak začali zkoumat prorocké knihy a bylo to s více méně prospěchem z toho hnutí studia Biblii, například vznikla ta církev Adventistů sedmihodném, jsme měli tady hosta před 14 dní to um, bratra Novotného, pochází z té Adventistické církvy ale vznikla tam z tohoto hnutí také Třeba ta sekta jeho vystup. No, ta snaha je každopádně pochopitelná. Snaha pochopit z Bibli současnost, zkoumat to hluboko i v modlitbě. A takovou modlitbu máme vlastně teď před sebou, když se díváme ještě jedno na to čtení než my. Daniel studoval proroka Jeremiáše. Snažil se pochopit současnou situaci v babylonském exílu z výroku Jeremiáše, který vlastně říkal, že ta katastrofa zničených chrámů to bylo kvůli naší vině. My jsme to pokazali, ty boží dějiny v Izraeli. A proto nakonec Přišel soud. Nebo Jeremiaž to také vysvětloval, to je inspiraci i pro dnešek. Ty nevěrný lid Boží Izraelity ukradli Bohu dny odpočinku. To nechce, neznamená, že oni měli chodit do kostela a nechodili do kostela. Ale to znamená, že ten odpočinek, který Bůh určil svému stvoření, lidé tomu stvoření nepřáli. A odpočinek to ne znamená nepracovat v sobotu, ale to znamená také nepěstovat nic na pole. Jeden, jedno za sedm let Nechat zemědělskou půdu v klidu, aby se mohlo regenerovat. Tak Jeremias to vysvětlil tak. Vy jste ukradli Bohu ten odpočinek dlužný a ten budete mít odpočinek. Odvlečou vás do Babylonie a budete tam, než to zase se. Naplní ten čas. Tak ten exil, boží trest, vlastně je nic jiného než důsledek toho chování Izraelitu. A ten Daniel, není to historická postava, je to literární, literární figura, je to literární dílo, toto kniha. Ale ten Daniel, pomyšlený, on zkoumá, jak dlouho to ještě bude. až přece řekl to jedna generace, nebo vlastně jsou to dvě generace, ale 70 let to je takový maximální věk života, to musíte píkat a potom ta nová generace po vás. Oni dostanou druhou šanci. A Daniel je už z té druhé generace a on chce vědět, jak dlouho to ještě bude a studuje výroky proroka Jeremiáše, který oznámil Izraelcům babylonský exil. To je východ izko té kající modlitby, sedmé kapitoly. Ale to je už ten první pod důležité, že je to modlitba. Tak tady není nikdo, kdo zvenku ten oznámuje, jak to bude co máme dělat a že všechno zase rozkvete a my se budeme mít dobře. To není tady ta situace. Ale Daniel předstoupí před, předstupuje před Boha a modlite, modlí se. Místo snů nebo vidění je tady zdrojem poznání modlitba a je to modlitba s popelem na hlavě modlitba. Modlil jsem se k hospodinu svému bohu a vyznával jsem mu viny. Je to zpětné zrcátko. Daniel se dívá na nějakou dobu, který ani sám nezažil. Ale ví, že je zapleten do té te vinní té předchozích generacei. Chápe, že těch 70 let u Jeremiáře to znamenalo náhrada za nekorektní, znamená to uh, náhrada za ukradené odpočinky. Je to už o generaci nebo víc než jedné generaci vzdálené, no. Ale kvůli tomu je Izrael tam, kde je v exílu. A Daniel nenajde řešený tím, že se od toho distancuje, že z toho vyskočí a říct, já už s tím nemám nic společného. Ale on připojil se k vyznání. Přebírá odpovědnost nad tím, co bylo. No, je to jistě složitější než nějaký ten zápas v lví jámě. Chápu, že tady žádné velké dobrodružství není, ale je tady tam dobrodružství jenom v jiné podobě. Berme to jako příběh pro dospělé. Zde máme slova modlitby, které nám možná osvětlují, jak to vlastně Daniel dokázal vydržet v té jámě. Nebo v tom ohněm, peci. Jaký byl vztah jeho mezi, mezi Bohem a s ním, že to vydržel a že Bůh ho zachránil? Modlitba znamená, že vzít vztah s Bohem do vlastního života. To toho, co mě trápí, co mě vadí, co po čem toužím. Zkrátka žít v přítomnosti Božího. A Daniel vyznává, co bylo špatně. Proč byl Jeruzalem zničen? Dívá se na trosky i v modlitbě. Jo, jedině v modlitbě, protože Daniel je daleko. On by se mohl snadno distancovat, že nemá s tím nic společného. To byli ti druzi, to jsem nebyl já. Ale on má odvahu se dívat na ty trosky, dívat se na to, co bylo špatně, co bylo příčinou za tou Válkou. Co působilo bídu, co působilo souzení, co způsobilo velké trápení těch úprchlíků, co bylo před touhou po návratu a co chceme, aby to už konečně bylo už, aby to skončilo. Kdy to vše končí s těmi válkami, s tím násilím, s tou nespravedlností. Na to se Daniel dívá, ale zajímavý, že i když desítky let pominuli, neptá se Daniel netrpělivě, kdy už to bude dobrý. Ale vyznává, my jsme řešili. Hlásí se k těm, kdo to pokazili. A vyznává, že je to i ve mně to selhání a nebude to laci neřešený. Je potřeba to vyslovit, protože tehdy proroky neposlouchali. To Jeremiaše hodili do studny Místo toho, aby si vzali jeho slova k srdci. Ne, milí bratři, milí sestry, nestačí říct, ti nebo oni nás vysvobodili, osvobodili. Ne, říct, my to chceme jinak, ale chce opravdu toužit, aby se něco změnilo. Vyhnání národu nebylo důsledkem konce války, ale musíme jít dál do minulosti, až k začátku. Nestačí vyměnit nějaké pomniky podle politické konjunktury, ale je potřeba vyznávat, hlásit se k tomu, rozumět tomu, i když já jsem už nikdy úplně jinde. To jedině pomůže, abych pochopil i jak to může pokračovat. Nebudu mluvit o vyrovnání se z minulosti. V Čechách stačí, když mluvím o Německu. Podívejte se na trosky, co je tam ještě vidět dodnes. Jak se břemena od rodičů předávají na děti, jak se mentalita zachovává, že lidé volí nacisty ve volbách svobodných. Je tam hodně, o čem se mezi, generaci, mezi generacemi asi nemluvilo, ani vyznávalo se to. Prostě bylo ticho, bylo mlčení. A to nevede k zlepšení. Tak teď 70 let bude 7x70 let. Tak se ta dějiny pořád budou jen do kola opakovat. Ať je to jednotlivá vina, nebo kolektivně je potřeba o tom mluvit. Toto je jediná možnost zastavit lvy. Daniel se natahuje. Tady v tom českém překladu se to úplně nezachovalo to, že on tam leží před Bohem. On neklečí, on nestojí, on tam leží a předkládá modlitbu hospodinu. Jedna ne. Není možné argumentovat a sloumávat On tam je s tím, co se stalo před Bohem. Ve vědomí, že Bůh ho vidí, slyší a nakloní se mu. Daniel má odvahu to předkládat Bohu. Já nevím, jestli mám tu odvahu, když opravdu na tom záleží, jestli Nebudu radši žít v té iluzi, že to záleží na mě a když ne na mě, tak na náhodě. Ale k náhodě se nemohu modlit. To zahynu. Ani se nemohu modlit ke kosmickým sílám, který mě nakonec pohltí. Mohu se pouze modlit k někomu, kdo mě vidí, slyší a nakloní se mi. Natahovat se před Bohem jsem na dny, na dne a natohovat se k němu, k Bohu. Ach, panovníku, bože veliký a hrozný. Ach, panovníku, tak to vyvolává víckrát Daniel. Už jsem nedokázal se modlit, už Nemám už slova. Zbývá akorát toto. Ach, panovníku, když mi chybí slova. Můžeme bez slov se modlit. Často si myslím, že už nám slova dochází. Mnoho křesťany už rezignovali s tím, pod, tím a už stichnou a přestanou se modlit. Ale ať zkusí to, ach, panovníku, to stačí. A to nám říká také apostol Pavla. Říká, že Kristus zastupuje nás. Je tady někdo, kdo nikdy nepřestal se modlit za nás a který chce se modlit s námi který nám dává i slova, když potřebujeme duch svatý, nám dává do našeho ducha slova. Jak zvenku, nebo uvnitř, je Bůh venku, nebo je Bůh uvnitř, je Bůh přede mnou, ve mně, nade mnou, pode mnou, Měli bratři, nezáleží na tom, jak tam stojím, klečím, nebo ležím. Nezáleží na gestách, ani na slova, šikovná, hezká. Záleží na tomhle. Pane, ach, panovníku, slituj se. Dělá to? Můžeme tomu věřit. Všichni znáte ten příběh, Mojžišov, když dostane úko vyvést Izraelce z Egypta a Mojžiš se ptá, jak se jmenuješ, abych to mohl našim říct, který Bůh mě k tobě posílá. A Hospodin ho zklame, protože nechce, aby z té modlitby se stalo nějakou kouzelnou magickou formuli, tak by to bylo úplně k ničemu. Říká mu, jsem, který jsem. Tady u Daniela bychom mohli říct, ach, panovníku, ach, to je jméno Boží. To je ta jistota, že mě někdo slyší. Je to nejkratší modlitba. Stačí to? Ach, panovníku, Daniel říká, že stačí, protože ne pro své Spravidlivé spravidlivě většiny ty přikládáme své prozby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Panovníku, slyš, panovníku, odpust. Panovníku, pozoruj a jednej, neprodlevej, kvůli sobě, můj Bože, lid tvé mesto i tvůj lid se nazývá tvým jménem že tomuto to stačí. Bůh to nám ukázal v Kristu, že chce se slitovat a chce nás tahnout do té modlitby. Chce nás táhnout do rozhovoru o minulosti, o tom, co se vlastně stalo, o tom, proč jsme zde, kde jsme nyní, o tom, co je možné. Dělat, co už On pro nás dělal a jak můžeme se natahovat před Ním a k Němu. Amen.